u ovom broju, jer zaista u nama gdje se spominje Allah, gdje se spominje njegov Kedan, zaista Allah žele šalno žele že radnu uspusta nad svoju milost i radnet koji šala da je neka valova milost i radnet bide nama, a također neka bude i na one koji nisu publikus opravdanih razloga prisutati ovom dolažaju. Nama je posebna čast kazati na posjetu uvaženom doktora Šetlja Kurdića koji je nakon toliko vremena uspio poštiti nas u ovom dijelu u Makedoniji, vane, i da podijeli svoje znanje sa kojim ga je ovaj reželjano u teležitarnu komentariju. Ja bih sad utkrat ponavio njegovu biografiju 73. godine upisuje gazije pisile medresu u Sarajevo koja traje 5 godina, nakon toga nastavlja svoje studije na fakultetu islamski nauka, također u Sarajevo, gdje onda magistarski i doktorski rad u adiizu i hadinskim namastima i danas radi kao profesor na Islamskoj pedagogskoj akademiji u Zenici, također Treba napomenuti da je doktor jedan od snimača o zadebačke prese, a također naš uvaženi gost Safir predaje i na fakultetu u uvijezitetu u Profesor među nama je dobro poznat osobno preko svojih knjiga, jedna od njegovih aktualnih knjiga koja je bila je Ebu Hanife i namaz u Ebu Hanifskom esebu gdje govori osnovno do Anikrinu mesebu, također i ostale tri mesele, također je tu i knjiga Islamski gontom, također je knjiga i pedagogija poslanika Svrlava Povregija 7, a je čast prije svega, prije svega to je odredu od strane uzvišenog vlaha, Đelešanu, Đeležeradu, koji nam je ukazao tu čas da svjetlo dana knjiga njegova vidi među nama u Makedoniji, to je njegova knjiga Smak svijeta, koja ujedno i u prvi put, kao što smo menugljala svega dana među nama u Makedoniji, to je znači, smak svijeta koja sadrži 348 autentičnih hadisa koji govore o smak svijetu sa komentaram. Tako da, ako neko zainteresovan želi se oporistiti ili obogatiti svoju biblioteku, Znači, možete naći kampul završenog dersa, znači, ispred džamije. Za dulje više, ja bih poslao uloženog doktora, šetka političa, da nam se obrati, prišao da se koristimo evo imenu sjetakam iznanja. Amin. Prof. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdu lillahi rabbil alameen Vassalati vassalamu ala shakfal musaleen Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabi shahli sakri Wa yisirni amri Wa hlum uqtata bil nisani Yafkahu qawli sadatullahul adheem Draghi poslumana Bratishu tzini and Bratishu pislah Eo tiri poslums Dovaisu da bambu uloge u Skopje progovoreti još nekoliko riječi u ovoj predivnoj džamiji. Drago mi je da evo, prvi put buda gostjen u ovom gradu, inače u ovom dijelu i o ta prvi put sam u Makedoniji i obećavamo preljepete utiske o ovim našim džamijama i džematima koje sam obišao. Jasno se vidi da je proces krenuo i da je proces ne zaustavljen. Dakle, proces osvješćivanja muslimana u svim dijelama svijeta, bez obzira kojoj naci pripada nam. Jer nas veže jedna posebna mit koja, jel tako veže jedino ljude koji su skloni da vjeruju u Allaha svudnji dan i da vjeruju u allah u poslanika Muhammeda sallallahu alihi u zadanju. I to je ta mit koja će nas vjezati sutra i uđenju, uđenju, uđenju, I zato je namaz dobrostvo da možemo se družiti sa ljudima koji će sutra ako Bog da biti u dženetskim perilovima, sa ljudima koji će inshallah uđala, ceti zajedno sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sa ljudima koji će ibadati. Plemeni to uživši robiće Allah dželle šanu poganismo mogli vidjeti na ovom svijetu. Nego će ga jedino, isključivo moći vidjeti sutra na sudnjem danu i to ne može ga svako vidjeti, jer onaj koji ga nije vjerovao, koji nije bio u njemu i tatu, koji nije bio sklon obožavanju njega jednog jedinog, neće ga ne vidjeti, nije se moći približiti njegovu veličanstvu, njegovej supremaciji, kao što znate. Jedino će vidjeti vjernici u džennetu i to će biti najveća radost. Kažu islamsku učinjaci, neće biti najveća radost dženne, Iako je džetnet prelijep, ovo što znate što kaže Allah Želšanu u jednom hadisi, puci takođi poslanika na Isra. u jednom hadisu, da je Allah za svoje robove, za vijednike u džetnetu, ono što opo nije vidjelo, ono nije čulo i ljudska pamijet nije mogli zamisliti. E sada, takva ljepota koju mi iščekujemo, koju priželjkujemo, Neće nam biti na umu kada vidimo Gospodara, sve mira i svi nas. Onoga koji nas je stvorio, koji nam je sve ljepote dao, ono što vidimo i ne vidimo, osjećamo, ne tad ćemo ga gledati i to će biti najveća radost. Svaki puta kada ga vjernik sretne u dženetu i kada pogleda u lice svoga Gospodara, deset puta će biti ljepši. Kada žena vidi Gospodara, ona će svome mužu doći deset puta ljepša nešto je bila. Kad je muli vidi Allah dž.šane, on se vraća i svoju ženu u dženneto deset puta ljepših i tako svaki put i svaki dan ćemo gledati svog gospodara i svaki put ćemo biti 10 puta to ljepši. Pa imali ljepše ljudi od vjernika. Allahuakbar. Sać mu nije. A kako ćemo tek tako biti? Svaki dan i svako kada je ovladaš puta ljepši. Je trenete slušajte potom. U njemu je sve što je najljepše, sve najbolje, sve najfinije, odatle mirisna strom hražanej salam. Ta, kdo mirisna býtka dolazí jež dženneta, a sve što je zavudaná jež jehennema, sve što je loše jež jehennema, a sve što je lijepo jež dženneta. I u džennete će sve najljepši. I naše gledanje Olađe i naše družstvo s aleyhi salamom, i naše družstvo sa ranijim ovam, poslanicima i miljenicima, i naše družstvo sa slavama, i naše družstvo sa našim prethodnicima, i naše družstvo sa našim roditeljima, sa našim porodnicama, to će biti poseban osjećaj koji mi ne možemo nikada nikad prenijeti riječima, jer ja, ja, ja ne može riječima prenijeti džene će se samo doživjeti u onog momenta kada u njega uđujemo. I što gada Allah Zalešanu govore u Kurani Kerimu i pokušava da nam približi, znači no, približava nam po svoje ajete dženevske ljepote, to je samo da nam ukaže na ono što mi znamo. Mi znamo samo ove zaklonjalaške nja, ljepote i znamo uživati u našim žena u našoj djeci, u našoj imovini. I Allah će to nama pokazuje da ćemo imati sve to u džene, to što je najljepište u našoj imovini i naše žene i našu djecu i sve pote koje Allah dao u džennetu. Ali samo da nam približi, približi džennetu, a u džennetu će to biti sve hiljade i milione puta ljepše, daleko finije, daleko, dakle, bolja atmosfera nego što mi to ovdje imamo. I Allah šta je neku, taj dio atmosfere prenaio i na ovaj svijet. Tako kad uzmijete neki miris, vidjelite kako se lijepo osjećate. Odmah ti je ljepše kad, kad miris malo osjetiš. E tu je divo džetleta, ali e, tu je onaj što mi redim milijardit i divo džetleta. Naša uživanja koje imamo na nome svijetu kad jedemo baklavu, kad jedemo ne znam, neku voćku, jabubu, krušku, bananu i osjetimo tu ljepotu, zavobu, pokusa onoga što jedemo, a ona će da šta daleko, onaj daleko učiniti ukusnje na sudnjem danu, kao što kaže Asinat Basri, kada ono dođe u džernetlije, pa vide u džernetu, ođe i kao, eno iste je kao potašno smirno na dunjalu, eno iste kruške, eno iste šlive, eno iste je dunje, eno iste je lobelice. ali kao, ne isto biti u izu isto, to samo izgleda isto, ali je to stotine i stotine, hiljede puta ukusnije, ljepše je nego ovo što je na dunjalu, Vidite, Allah je samo nešto dženevskog prostora i nalegu pa mi u tebe uživamo i ne možemo da se zadijemo tim ne podale. I kad dođete na neko naše lijepo jezero bilo gdje ovdje na Balkanu, bilo u Mosli, bilo u Mokebori, bilo u drugom, bilo sujeta, bilo u Tursku, videli ste, kad vidite neko more, pa jezero, pa planinu, pa u jaseta vidite ono, čital jedan, što bih rekli, dizajn, on šara, on boja, u jaseta, lišće, zeleno, o šutu, to nema kako nema. I stanete pred tim stvaranjima Allaha, Željšanu, ostanete bez teksta. To je samo dio džegnetske ljepote koju je Allah malo raspostrao po dunjalogu. To je jedna kap koju je Allah placio na ovoj dunjalog od ti ljepota, a one glavne ljepote ostavaju za džegnetske. Ja tamo je vječno uživanje. Ovdje nas je samo Allah proslao da nas iskuša, da vidi kako ćemo se ponašati. Hoćemo li primijetiti te Allahove znakove koje je raspravstveno svijetu? Hoćemo li se vratiti njegovom putu? Hoćemo li shvatiti da on je jedini gospodar? Hoćemo li zahvaliti on kad shvatimo da on je jedini gospodar? Hoćemo li ostrati na njegovom putu zato što on je jedini gospodar? Hoćemo li biti svjesni i znati da će on sad prosuđivati na sudnje niko koji nije će suditi ljudima, niti presuđivati, niti određivati ko će učeniti, ko će učeniti, osim Alba Zelašanu. Pa ima liko kome treba se više obraćati nego nijedne. Vama i meni, kad bi nekom dao sto hiljada eura, znate kakve bi zahvali bila prema njemu? Sto hiljada eura. Ima liko od vas kada bi nekom od nas, od ljudi, donio i stavio stotinu hiljada eura i rekao evo ti to je odmene, pomogli se malo. Svi mu bi bili zahvalni, tom čovjeku. Ali sutra ne zove <laughs> malo zdravlje, ne tvoj djeti to uzme zdravlje, ne potrebaš presaditi srce, bubrag ili nešto drugo, to vrijedi u, u današnjim klinikama po do 300 hiljada eura. I čovjek je dao stotnu hiljada da i da si toga, ali ne moraš da presadiš obišnji pubre svojome djetetu u najboljoj klinici na svijetu, nego moraš tražiti i moliti još za drugi dvjesto hiljada eura. Allah nam dao sve i vidi kako nas nije stijen. I slug, pa niko od nas nije glum. Pa, Samislite kad plaćali slug, pa vidi, pa ostali blagodati koje nam Allah dao kako bi onda tek bili zahvali da na ljudi dajim. Allah nam je sve to dao, vidite. Vi dok mene gledate, vi uopće ne mislite kako me gledate. Da li trepćete, ne trepćete. Ja kad sada govorim, uopće ne mislim da li ću odignut ruku ili ne, ruka sama se diže. Kada idete iz džamiju u džamiju, vi uopće ne razmišljate kada ćete koju nogu asim kad ulazite u džamiju po sunetu, treba ući desno ono izaći lijvom, a sve ostalo kada idete uopće ne mislite da li treba dići nogu 3 cm 5 cm 10, nego kako je Allah to usadio u nas, kako je te zaklju, da ste uspostavili na odreavnju, ti lijepo porađa šidiš. Sam viđu kad bi ti na svaki korak razmišljao aha sad moram podignit desnu da vidim 3 cm, sad lijevu, sad ko šetaš moram ovo lukom da podignem desnu, sad lijevu, još ti šetaš šiteš normalno lukke same, same radi kako Allah te mechanizme uspostavio, razumijete? Sve to Allah za lišanu i kad se zahvaljivali Švaki dan bili na sedi došli u ovu lijepu i u njoj stano bili na sredi, džamiju, bili na sredi stotinu godina koliko bi živjeli, ne bi mogli zahvaliti. Samo toga, jedno je blagodatje Allah Zato Allah su šlama od nas traži, kako najavno ovdje u ovoj trivinjencu predavanju da, da govorimo o bogobojaznosti i dobrim djelima, mi ćemo dakle, to spojiti sa onim što Allah su šlama od nas traži. On je htio sa svim ovim blagodacima da nas učinje i Da mi, gledajući te blagodati, gledajući ovaj nepote koje Allah raspostrovo postupno, čitamo u Dunjaluku, da nađemo načina da se vratimo, Allahu žali šalu da budemo bojati, da se Allah bojimo, da njegovim granicama stojimo, da čuvamo njegove grance havava, da čuvamo se harama, samo to od nas Allah traži. Ne traži da budemo niči robovi. Allah ne traži da budemo niči rodovi. Allah ne traži da budemo poniženi. Allah ne traži odnos ono što ne možemo podnijeti samo Allah praži da zahvalimo da kažemo ja rabit tebi šuću. Ja sam gledao ljude dok sam nekad išao u medresu vozom i tešnja i doboja prema Sarebu kada sam prolazi vozom, sjedi čovjek u vozu, ona i dođe i stavio cigaru u usta i okreće se nema šivice da upali cigaru. Priletimo onaj putik što sjedi pored njega, pripali mu cigaru i ove kaže hvala lijepo, hvala ti najljepša. Ovaj čovjek njemu potpavljuje cigaru, ovaj čovjek njemu uništava još i zdravlje jer da šibic je ne bi niskušio tu cigaru, svaka cigara uništi bar jedan, dva, tri, pet minuta ili sat vremena života. I to nauka sve više dokazuje, vidjet će na kraju što tek dokazat jer nije nauka još toliko razvijena da dokaze svakog. Svaki detalj onej štetnosti koji ljudi, bilo koji im on tako, onaj štetni detalj koji je tako i duha. I niko ne može rediti duha, koristi čevitu, nikomu štetni. I ovaj dođe, odpali u cigaru i ovaj kaže hvala lijepo. A koliko danas ljudi za Allahu Allahu zašanu na drugim blagodatima koje su iznad ovoga, gdje mi čeviku zavalimo samo što nam zapale cigaru i što nam uništava travlje, Allah, ukoliko ljudi danas zahvaljuje, koliko ljudi se preda gospodaru svijetom. Zato Allah, žal našanu, preko svojih miljenika i poslanika, preko koji je spustio svoje znanje na ovaj svijet, da ga oni šire i da to bude baština generacijama koje dolaze i našim poslanikom, alaih salam je poslao Burhan i Kerim, da nam ukaže na te putele mira i spasa, da nam ukaže na putele bogobojasnosti, da nam ukaže na to da ono što je Allah dao na ovom svijetu u svemiru, oko nas i nama samima, da to prepoznamo i da vidimo i da Allah više zahvala nebo onome čovjeku koji nam je zapalio cigari i ni šta on napravi. Pa da je on da mu se zahvali, a Allah nije zaslužio koji nam je sve dao. Koliko ljudi ima, Allah čitao, ba ne spomeni. Koliko ljudi ima, ustane zdrav, u leđima prav, a ne kaže, ja bi te više čitao. Šta Allah pravi, ne kaže, sve dao. Pa samo traži od nas da kažem, ja ne mi tebi šuće. Ne traži od da mi sijećemo, hoditi na sebi ruku, jer je to ono što je Allah dao, ti ne mogu da makneš tim prstom. Pa ono ne traži da sebi osjećaš, svaki da je Samo traži taj prst upotriviš njegovom putu. Da kažeš, Allah je jedan jedini, šta ti fali od toga? On je taj posluvio, a ga podiniš da kažeš, on je jedan. Wahid, Ehadom, Samedom, on je jedan jedini, onaj je boji. Sve i sve daj, sol'ki, to tražite, ne tražite ništa prvog. Allah, kad taj radim danas, ono na fagu, ne tražite da odmah daš za njega, da kadaš Jare Bogu, sve ove tebe. Lijepo opet ti, eto, koristile porcu za sebe. Pa Allah, šlama koji traži da ima svoj vjetak preko zakijata, vidjeti ste, ne traži da mi sam vjetak damo. Samo tva i po posto. Još on nam sve da. Ti ćeš već, kako dao, ja radim u filmu. Pa Allah, se smije ovo što mislije da nisi imao da bi mogao da radiš u filmu Šta misli da ti Allah uze u sluvu, da bi tamo na onoj, je tako, centrali gdje dočekuješ one telefone i prenosiš dalje, da si glup. <laughs> Nego to je Allah dao opet. Pa da mogu otići na posao da ima da nemaš nobu, kada bi odlazio u kolicima na posao, da 50 kilometara, 70 kilometara, da ti Allah uze obje ruke, šta mi je uradio? I na kraju da ti Allah uzme pamijenu, Ne. Gdje bi stigao? U duševnu bolnicu, kod psijatara, bio bi lugu, razumijete? I sve ti Allah dao i opet, ne možeš samo reći jara bi tebi šući, ne možeš dva da. i pol posta od onoga što ti uzve dao, nemaš dva i pol posta da podijediš, razumijete? I onda ljudi još se to je puno, tako puno, puno. misli da sve dadeš za Allah, razumijete? Kad imamo pravo na to, imamo pravo, Da, naravno i ono što nam Allah dao da trošimo i za naše lište je potreba. Kako je to Allah finno sporedio. A neki su razumijeli kad Allah daje što može to i naše. onda i drugi čovjek koji nešto radi ima, on ulazi u njegov i ne imte. Ne možemo tako shvatati. Što je Allah dao svima i dao naravno. Ali to Allahom nije naše. A ne možemo shvatati sada da možemo uoći u tođi metak izra. Boj slavno to zamravo. Tako kažu u Amerijskoj džami, u današnjem Damasku gdje, nažalost, imamo puno, vidite, prospanja krve, one prave muslimanske krve, vidjeli ste. E tamo, danas, ono je poznato je vevijskoj džami, kaže, u u nekadašnje vrijeveno nije bilo štruje je naših lustera, pa smo mogli da, kad dođemo u polupu, a smo kad krenemo i džami. A džami u u glopu, su uvijek otvorene. I najveće, ko je htio da ostane, da smo namazili, i dođi pola noći, pa i maliti, jer su bile otvorene I naravno ovaj Utevelija koji se brinuo za to na njišku džanju, one penjere i one lampe koje je imalo u okupaciju onaj gas. I on ubasi gas, na večer je da bude jačan jacija, se upali se završi, se te lampe. Ako neko dođe, on će on namaz, uđe, je upali jednu lamku i tako se to troška. Međutim, on na večer iza jacije naspoje gasa, kad ujutro na saban, nigdje gasa nema, nijedna lampa. Neko je gas istresu od njega. I jednom, dva put tri put i njegu dosladi više. on gas na skveni, nema ono i onda onda uzme jednu on toljaku fino, ali neko dolazi uzima sačka ja njega. Sada čija njega sačka. Kad dolazi jedan, jedan mladić ulazi i onda uzme onu lampu fino iz onaj odvrne gore, onaj dio, i onda istrije sa sebi jednu poslu veliku, donio je u sebi sviveni lampama po stobojama, istrije sa gas. I kaže, haza bejt bejtulva. Oba kuću turistullah, camiatu allahu oboči. Haza beyt beytullah, ve ene abd abdullahu. Ayasem, rab, allahu rabu, allahu va kuća, allahu rabu. Ve haza zeyd, zeydullah. Buna idaz veli allahu gaz. I fi'nu nasbih tada. Yul tad videu, sva kustubu, sva kustubu, satsa se upriča. Haza beyt beytullah, ve ene abd abdullahu. Ve haza zeyd, zeydullah. Tako je. A za Zejd Abdullah. Wa hada Zejd i Tumba, wa ono tole ga, huwa tole ga Allahu Ta'ala. Razumite sada, tako je, znači da može, što bi Allah dao uzmaj, in ja mi uzmaj, i to uzma, pojedinac ne može. Allah nam dao i i to relativno imamo, to nije naše, Allah sve pomoć nam uzme imalo sredstva, pa jednom ne stane, ako Allah to hoći, znači, nije, nije kod tebe, jel tako i mjetak, nego kod Allah, Allah, kad hoće, kusi Matija, sutra moraš da izgubiš, imaš veliku njivu, bude poplava, imaš veliku njivu, samo ova dana, rastoriš se, imate onaj prednake sudnjeg dana kad će čitave njive nasilja propadati u zemljima, to je spomenuto, i uvijek ovaj iz jednog prednaka sudnjeg dana, da će biti propadanja, zemlju nakon naših griha koje ćemo pokazati svome životu, nakon razne, razne razvrata i nevorala koje ćemo imati. Allah sve šalno dati kamenje koje su živati na ljude s neba, zatim da će da se mijenjaju ljudi, njihovi likovi, iz likova ljudi, insana, u likove hajlana, musu svinja i, i majmuna i na kraju će biti da će se nastupiti onaj zemlji i propadaće čitavi gradovi u tu zemlju. Duboko u zemlju. Ili mahale, ili familije pa će drugi reći, no, familija, to, ito, neko, eno, familija tog i tog, ćava mjela nekog, eno, je propala u zemlju, jednostavno neslava, zem i svi se pokušaju u zemlju i guđe i svoj no tome kad Allah hoće, nema šansi da je tvoj se vaš. Dakle, to je lako. i zato ako prizna da je to ovako, blagoli se njemu. Naš način jeste da kroz našu, dakle, svijest dođemo do moga bojaznosti, da pokušamo, da radimo na tome osvješćenju, da postanemo bogobojazni. Dakle, da se Allah bojimo, da na njegovim granicama stojimo, da njegove halale pozmijemo, da njegove harame ostanimo. I to je naš zadatak, zato su došli svijet, da spoznamo ko je naš gospodar, ko je Allah, gospodar svemira. I kao što kaže poslanik, ali islam, ađebe li amre muhmini, inni amrehu, illahu lehu Wa leise zalike li ahadim, illa leuhmini. Kažem poslanika ljusama, fascinantno je, zadjelujuće je kod jednog vjernika. Ako ja se začunim, zaibretim, zadijim jednom vjerniku koje, koje me Allah dao i svaka stvar je ajf za A tu nema niko osim vjerniku. Zapamtite, braći moja, nema niko osim vjerniku. ove ova dva svojstva koja vjernik ima. In esa methu serla u šekere fekjane hajdele ako ga zadesi ili Allah uspusti neku blagodat, ne poto dobroto. On natome zahvalja Allahu. To je jedna od vjernika. A druga je A druga je ako ga zadesi kakva musibet, nesreća, on osabori i bude mu dobro. Dakle vjerniku uje je dobro. Ako ga zadesi blagodat, to kao da arbitre Ako imaš dobro auto, ono vozi i nikako ne staje. Nemoj govoriti, a šta su ga švabe dobro napravili? Aj, jesu, švabe dobri, i oni je Francuzi, on je Renault, jes maša. pusti u ti možeš na one tamo su sa Francuzske i sa Švabske, razumiješ? Musiš da kažeš, kako je Allah lijepo meni podario u javlicu. Ovaj Mercedes, ovaj Audi, ovaj Peugeot, ja da bi tebi šuću na njemu. Pa ćeš vidjeti kako ti Allah ga još više očuvao. Kako te je Allah sačuvao mjeseče. Kako ti Allah još bolje auto sotra pripremiš. Razumijete? Jer Rola je pitala, ti priznaš da je te blagoda od Allah. Pa kad Allah je Allah gleda češnju uvrti, jesam namio šarmer, kako sam ja nju osvojio. Usti, kakav šarmer, da je Allah tijek bio čoram. Bilo ti jedna uzela ovdje u skupu? Razumijete? Da si bio bez tri, bez ruke, bez jedne noge koja bi pošla za tebe. Razumijete? Drugi govorit, kako sam ja lijep, to zavijaš mirom. I on kaže, jarabe, hvalaš tebi, pa su mene učinio potpunim, cilovitim, finim, pa se ova moja lijepa lasa za mene zalijepi. I dobio sam pravu hanumu, jarabe, tebi hvala, na ovoj hanumi koji si upodario. Pa će kako će Allah još tu ljubav više raspopzavati nađu vam, kako će taj prak bolje trajati, razumijete? E, to je ono što, što insan ima pod sebe koji ima udijeta u sebi, koji ima takvalo kao u sebi. Dakle, kad ima neku blagodat, ona malo zahvali. Kad ima nekim u sime, pogine mu neko, umre mu neko, a to mi ima ostavano, pogotovo u ovom vremenu, jer je to ona u infrak tretjih, bude su pogine, ona je padnja se zvrlje pa presjeli na hiret, da kažemo javiti, ti si dao tome dijete ili moga babu ili moga rođaka, ti si ga uzijeli. Samo da to shvatiš i razumiješ Boga, onda daže čovjek u to potmijeti, razumijete. A kad je to nema, onda on sam jedan sedam i onda mora u poline i ostale aspirine, da on za smirenje živaca. A najbolje smirenje je po Da znaš da je Allah dao svijest, da Allah dao nešto i blagodati na njoj zahvali i da ti je dao neku, ne da ću na njoj osabor, osabor, zato su brojni ljudi Zdječi im zeciti se neki loš moment kažu inna alillahi wa imna ilahi Bilo da im neko pogine, bilo da izgubi i oni kažu inna alillahi wa imna ilahi al rađi wa'un. Svi smo nije to je Allah, Allahovi one tečno trebije momente dok će trajati, ta tvoja blagodat više nemaš. I u tome shvati da je to Allahova poruka za tebe. Da Allah želi da te time nagrađiš, da biti sa'be, sa da ćeš osavluti. Znači, Allah najviatšće će biti da to odnitelj, ako misliš da je drugi to dao ono da tešno se tebi, ako ne smatram je to koju je on čanu propisao, razumijete? Jedne prilike, naš profesor Nahmeto Juseni Đuozom, ono od vas, vjerovatno, mnogi ste čuli za njega, bio je jedan od naših najvećih alima u Kosni Arcegurbi u 20. stoljeću, on je nema predao na fakultetu i on jedne prilike kaže, kada je bilo na velika nesreća, kao što znate, u Haknju, kada su ono u Bre Aj, vi stariji vjerujo oto znate, ovi mlađi ne znaju to je davno bilo šestdesete, trete, šestete, sedmje, kujeli godine. Onaj, e tada kažem kad su izgili rudari, većinam ređima su bili muslimani, jer je to kakanj, preces, muslimanska mjesta, one koje od, od kršćana radio mali broj, tako da je mali broj kršćana je poginuo, jedan, 2, tri, su poginili, a naši je, ne znam, stotinu, petdeset, stotinu ljudi izgilno u toj jednoj rudarskoj nesreći. I sada su došli za ove, kršćane su došli svećenici i njihovi popovi da isprate, a došli su muslimanski onaj otakvo vjernici i efendije da isprate ove ljude i onda je to bilo zemčki, bio je tada, kažu, Džemal Bijedić, Rahmetli, koji je bio tad slanio otakvo i presnicu suvijeća sefareija, nekadašnji, On je bio tu, na tom dženaziji, isprova bili su Branko Mikulić, sve poznati političari iz bivših Jugoslavije, to je veliki udar bio za čitavu, onaj, takvu Jugoslaviju, i došli, sabrali na tom dženaziju i taj isprova. Muslimani su imali dženaziju, kršćani isprova, ali jedan klas ovog kršćana su bila, onaj bogima, ostalo su bili muslimani, i kaže Rahmetić ozor, stojim ja, stojim pored mene, Branko Mikulić, taj poznati političar. I kaže, muslimanski oni tamo daje, kaže, more, sto 150, 160, 170, koliko je muslimana poginu tada. Stoje ti tamo. I tamo su povradice <gled> muslimanski, sve stada oko tamo, ta svako, žena, djeca, prijatelji, okolje, tamo ta čovjeka. I niko ne vrišti, niko ne čupa kosu, niko ne da radi. Vidiš ono djece, pustili suze, plaću za svoji grote, to je njegov bava Boga. Vidiš onu Hanunu, ona plaće za mužu, ali to samo suze idu. Niko ne vrišti, niko ne galani. A samo jedan ili dva krišćanska su bila sproba da to čupaju u poslu, u crnini. To piđu, to vrište. I sad pravko Mikul izpitao Ragazniću od naše profesora, kaže, gospodine, što je ono? Ovi svi njim u dostojanstvu ne ispraćaju dženaoze, a ovi blišnji doma čupaju debu svoju odjeću. A on taj dnje brahmetlići ozor nama govorio, kaže gospodine, to je vjera. To je vjera. Jer oni vjeruju da će svoje ponovo sresti. Oni vjeruju samo da malo prije njim u onaj svijet. I oni znaju da će ponovo ono dženevte biti zajedni. Vidite što znači vjera, braći, onaj vjera. Ovi naš čovjek, ali on vjeruje to. On vjeruje u to, razumijete? I koja je tu sad razlika? Za vrijeme rata, mi smo imali prilike objeći neke porodice kojima su djeca pogimali, sinovi. I mi znamo kakvi smo ali tako. Nismo baš djeli, mi baš naječi vijenici, tijeli mi i tijeli a shabe, razumijete? Ali vjerujte, ja sam odnoživljaju u kosinu da sam to srevo a shabe tamo, vjerujte. Na no, osobu jedan slučaj iskričano. Šta znači kogo bojazaš? To znači vjerovao Jedan momak je poginuo z jedne poruce, drugi je radin. Bila je borba između, od Visokog prema Ilijašu koji su držali Četnici. I sada su iz naše brigade imali ljudi zadatak da čuvaju Visoku, da Četnici ne podrogu. I u tom sugobu između njih pogine jedan brat, a drugi ostane živ. A inače je bila braca, u akcije ne dva brata. Jedan uvijek mora ostajati, jer ako je nema smisla iz jedne porcije dvojica. To je bilo pravilo kod nas. I nisu dano drugom da ide, ućim hoće i od da ide, hoće i od da ide. I bilo da ide oba. I, išli su oba i jedan je poginuo, drugi je ostao živ, ali je I sad, naš zadatak je bio da odemo rodite i da im se tu uvijesti. To je, drađu, nezahvala zadatak. Nikad se ja uvijek, to nisam teže osjećao Kako čovjek za mladi materin da im je jedan sin poginuo da ranjen. Jedin sa vasi je nema više. Jedan ranjen, jedan poginuo. Jedan prosost fakulteta, ja sam dover zadatak da odjedemo da ih obavestimo. I mi smo uzeli malo kafe, šećera u vans kada pogine, umre, nasi su borci i mi smo odsutni i došli boratci. Mi se sjedemo kuć sela, mazujemo mali kuć i Lidi oni znaju, oni su predpostavili da bi to moglo da bude, ali ne znaju sad, od čega smo došli, ali roditelji odmah su osjetili u prilike. Mi smo sjeli i razgovaramo, mati tamo već pečik podgrijava malo vatre ložnje da nam kako napravi, a babu sjedi s na nasjeći. I mi ona pušta, ima kapuste, jeste dobro, šta se radi, okolo sad, da nam je nekako reći, ali na to bude što bezbalni. Kako im to zaopštite? a i dježba nije za njih u životu što imaju. I sad nam Kad babo kaže nama njegov, kaže, djeco moja, jesu oba poginili samo jedan? Allah. On nas pita. I sad opet da mi još malo ublaženo kažemo, jedan je ranjen, ne kažemo još da je ovaj poginu jer da ti je što blaže i da ono podnesu, jer kontaš kad kaže, da ono su one svijeti, ono je nastaviti rusom. I onda jedan ranjen kaže, znači onaj drugi je prvi, babo santo. zakučuje. Rekao, Allah je tako odredio. A mati se okrenu, ona loži, i dalje ne prestaje da loži, zamislite vraćama na grada. Ona ubacuje u pijeću na drvo i popaljuje da nam kahvu napravi. Ona se i ovakvom nama, kada oni nisu u zijanu vala Allahu kada oni nisu u haramu bili, vala Allahu kada je onaj podrio na putu, a kada je ovaj radio na lahom putu. I žena nastavi da loži vatru. Allah, ja sam mislio, nema, nema ashaba ovost. Kad sam ja to vidio, to samo takav iman mogao i ashabi imati, razumijete? Samo su so ashabi imali takav iman da su mogli da podnesu ono što je najtežno. Jer šta je to? To je samo svijest, to je Boga On se boja Allah i zna da Allah daje život i smrt. I ne može nikad neko se čuva, ako ga Allah uzme. I ja kad sam izašao, ja sam Allah zahvaljivao što imamo ljud. ljudi. On su obični ljudi na ne što, na školu oni puno ljudi. A znači, on je svjesna da Allah daje život i smrt. To je najbolji znak njegove akide, to je znak kakide, nisu naša razmira. Mi imam pa onda razmira da neko akide. Da vidimo Abavu, kad dođeš u ovakvu situaciju, tu se poznaju pravi ljudi koji vjeru nose. U tome, ono ja kad mi razpore vršimo, nema razpore, rozumijete. Kad sam to vidio, drživino sam rekao, pa nešto će od ove Bosne imati. I eto, i bilo, i bit će ih žalno, nesudnje i dana. Zato, gdje god u snima voli Allah i zna za Allahom, jel' takvu onaj, odredu, onda je lako sa njima. Ti možete misliti kako je ima lakše sada, šta mislite da oni imaju vjeru? Koji je to onda tek mug i jad? Kad ti ne vjeriš da ima onaj svijet, kad ne vjeriš da se svojim sinom srestiš, stvarno onda mene ne čudi što se ljudi onaj razvaljuju, što liču, nište, kad on ne vjeri da će imat suzet ponovo tamo sa svojim sinom. Jer ovo za je odlazak sa ovog svijeta no, na je samo onaj hodin prije, samo hodin prije nas, isto kao kad bi ba dvojica bili, nema ne, babo i sinji, kaže babo, sinko, odo ja kući onaj, kahu da pristavim, a ti kad ujiš predavanje, dođi na kahu. Eh? Tako ti isto. I na svudnjem danu vidite kako <tipravene> je niko se zapršao, što kaže Allah žanu, keble bistvu, koliko ste ostali <tipravene> svijetu, neće niko, neće mi smo ostali još 30 godine za naših sina i za naših babi, nego ćemo svi kazati, le tisna, ja u mene, u baga, ja u mi. Ostali smo dan ili dio dana. Razumijete? Tako da, prijatelj, ako je dan ili dio dana kompletan život, onda ono naše restavanje sa našom osobom. Bilo Hanumovom, bilo Hanuma s mužem, bilo mizem <sk cherry> djecovom, bilo djeca s nama, to je manji period. I će nam se kao da smo sad vas bili odvojene kad dođemo na onaj svijet. Protovi kada vidim tako svijestva, ono onda idemo sve lakše podnijeti. Sve lakše podnijeti, razumijete? Kad nema onda, onda moraš da izgubiš svaku madu, razumijete? I vrlo je bitom ta kvalok, krt, tako se mi razvijamo. To razvijamo tu svijest, a ona se razvija s sviješćom, ok, stalnom sviješćom. Šta je ta kvala? Jer ako se Allah bojiš, onda ti ih nećeš zati ono što nije u redni. Jedne prilike neki pripisuju to hadreti omenog unuku Kažu bi učite, neki imao djecu tim prvih generacija uzdremana. I dolazila djeca u preutelju u školu i onda njima kaže, djeco moja, da je imalo iskušnja koliko su oni svjesni, koliko su bogobojali. Kaži, djeco, do sutra molim vas da mi svako ukuhati po jednu puticu i kad ga niko ne vidi, da odjede i zakulje i da onda sutra u školu nama, pa ćemo mi onda malo prebedat i secirati tijetice. I normalno djeca čula poruku učitelja i sve trčali tamo i pohvataju, pojeduju tijeti sebi i gdje je ne bilo u šupu, negdje je u neku šupu, u zapoljuje, u kesu spakuju i donesu u školu. Kad jedan mali neki kažu da je to bio unuk Hadreti Ebu Bekla radijal lahu ta'an, On dolazi u školu onako tuža, nije donio pticu, iz te narede, on je donio. I sad su i veseli donijeli, izigrao i se sa njim u nijedini nema pticu. I kaže u a kamo tebe ptica? Kaže, imao se na pticu, ja sam uvati o pticu. Pa što je nis donio? Pa nisam imao go zaklata. Kako nisam mogo zaklata, nisam imao neku učakio neki nom. Sve sam ja imao i naoštrio i sve. I donio je ja, alfinu takvu neku šupu. Nema nikog, što ja zada nema nikog. I hoću da zagvrjem. I hoću da zagvrjem, Allah me gleda. <gleda> I Allah zna ovo što radi. Da ja zagvrjem pticu koju je Allah stvorio, koja fino nevrša, a ja zagvrjem da uzmijem život toj maloj, nevinoj ptici. Pa kože, ko je bio zašto? Zar znači bio sam? Kože, jesam bio sam. Jer niko ljudi, pa me Allah stano gledao, posmatrao i da vam vidi. Kako da ja krinim, Allah me vrati Allah zna za to, ja smio da je nao tuži. i kaže da ti spusti. I onda Ustaj kaže, djeco moja, svi ste mi poviješili, osim ovo malo, Ova je jedino i s Kaže, mali ti jedino vjeriš u Allah kako treba, ti jedino znaš da Allah sve prati, ti si jedino mogu bojati u budovom radredu. a mi djeco malo, od te računamo se. I znam se da imamo takve bogobojazde. Ne ni jedna država sad došla u recesiju i ove krize. Jer mnogi, vidjeli ste, hapaju čim ga ne vidi policija, čopne. Čim ne vidi grafinansijska policija, imam u svoju kesu. Vidjeli ste? I čita da mogu da živi super, da ni ovi koji uzimaju, ali imaju tu liniju bogobojazdnosti, razumijete? Zato je vrlo značajno da mi To imamo u sebi i da tako odgajamo svojim vjercima i kada i mi ne gledamo da oni budu svjesni i Je lako je ne uzijeti nešto kada kad nas svi gledaju, živit nas gledaju, odmah neko je od takvog one te stvari uzme. to nejasno znaš. Ja sam to bio zadnjenjen u Mekiji Medivi kada Ezran Zavući, vidjeli ste ko je bio na hanđu, zlatara obrona, zlatara pola, u njoj ima tona zlata. Ezran Zavući i svi odno izlazi, odmah se prekine prgovina. Ja mislim, uće zatvarati ona vrata, joj vrata otvrno, samo stavi na metar pre meni, ona na ona vrata i svi izađu. Nema nike nikoga! Prvo, zašto? Zato što su ljudi bogobojati, nije niko uzeti tuđi prstini, kamo ništa drugo. A drugo, zato što ima i šarijanska policija koliko možemo utrebalo luku sjeći. Pa neko bojasni neće da ukrade, a neko zato što je svijetno kao u s njima na hađe koji je došao na Ađe pa li da krade u među, pridnije, razumiješ? Većina ljudi koji sigurno moga neće krsti, ali ima zato i unik, koji došu moraju drugim. Ona je u tabu interesima, ali ne smije da uzme jer imaju, naravno, neke nadzorne kamere i onda će sutra policija uhapziti i ruku mu za krađu. Pa oni nesu zbog toga, a obi drugi imaju svijest. Blago onome, ko to radi i svijesti, i zbog obojatnosti, sa lagoj, a ne što sa mojim policiji. Jer policiju ne da ti možeš izbjeći. Čim je izbjegneš ti, uradiš nešto ne valja. Ali vidite ovdje kako je pokazao ovaj dječak. Ona mi je pokazao kako treba ovaj, imala nastupati, činiti rad i tako da Iz te bogove javnosti, braću moja hrana, izlaze svi ovi, sva treba dobra djela. Nema dobrog djela, ukoliko nema te bogove Zato Islamsko lema kaže da nijedno djelo neće kod Allah biti primjeno bez dva dva osnovna uvjeta, to je ele, hlas o salabu. Ihlas je iskren, odnosno prema Allah. Ihlas je nije. Ihlas je kad nešto ujma Allah, hoće prođen. Ako to imaš, Treba još samo da ima drugi uvjet, a to je da ga učiniš djelom kako Allah određuje ili poslanika alesala. Neki kraju kažu prema šarijeskih neki kažu prema sunnetu, Allah poslanika alesala. Kako je alesala učinio, i ti učini to nije. I ovdje ti može biti primjenom. Ne možete biti primjenom djelom ako ga ne učiniš prema šarijeskih proksima. Recimo, od vas neko ima nije da bi ođe danas u džaviju, da klanja s nama namaz i da je mentalnosti na ovu predavanju. Ima nije. Ali nije uzeo abnest, nije nastupio, kako je nastupio poslanitelj islam koji traži od nas kada ulazimo u džavru, kada hoćemo da klanjamo namaz, da moramo uzeti abnest. Bez abnesta nema namaza. I džava što on dobar nije tima, kaže, hajmo jedno, tamo je neki izvlasni je došao, odo i ja, i onda vali, njemu će biti lijepo na sušom predavanju. Neće biti primljen namaz jer je bez abnesta klanjala. Mora poznavati, dakle, bar osnave šelijesnih propisa, mora klanjati onako ga šlanjao mora, dakle, umjeti izprti koji je poslanika Lisala zato da se ispuni. A isto tako ako je neko došao sa prugom namjerom, ne da klanja niti da slušava predavanje, nego recimo da špijunira, da otkriva, da drugima prenosi, da vidi dova ova nešto zna, pa onda pa tamo neku grešku pa da širi po Makedoni po Bosni po drugim mjestima, e, njemu se neće priviti, makar on vozio abnest, ono, propis, sve lijepo, istrljao, ma duplo, znate štido kad bi istrljao i noge i ruke i sve, ostalo i kvalimo, ono, znači, najpoborniji čovjek, ali je došao u drugim ciljem, ne da djel vas, njemu se nama neće priviti, Prema tome to je znači. Dakle, mora da ima i nije. Vi znate ono, kad je jedan boška, kažu, spasio, Život međudu onoj velikoj životini. Negdje je naišao Medo i negdje je upao u neku ruku i onaj čovjek ga izbavi neka. I Medo je to primijetio da mu je taj gošnja spasio život. I normalno sad Medo je neka nekom čovjeku ako ne nepriliku. I čovjek se nađe u neugodom situaciji, spava, zaspo, a čela mu došla na čelo. I veli Medo, sad će njega čela ujesti. Treba spašavati ovu gošnju što je meni živo spasno. Ime je normalno, samo jedno. Tla nije to bila velika baša. I ono udari, i uče, i udarim, i A usput ubije i čovjek. I otac se to naziva medveđa usluga. Jer ne jedno ti u usluvu napravi, a u stvari uništi čovjek. Razumijete? Jer šta je go ne imao? Dobar nijet. Ne je da Dobar nijet. Ali ubi čovjek. Tako i mi nekad imamo dobar nije Možemo uđe malo nešto da napravimo pravi islam, hvala onda ti razvoli žemana. I ti si ko meda, upi I naroda to zbog te vizadje žami Ko to vajete? I si isto medu. Budi medu, bude na fini dedo. Budi fin čovjek, nemoj, ona izpijati, nemoj izgledavati žami je, nemoj zbog nećele sad umet insana, razumijete? Mi ćemo, zbog stvari što bi rekao Kardavi, dok sunete nekog koji izvršavamo, fart napraviti, ne hvaliti, jer je fart jedinstvo muslimana. Jedinstvo svih nazija, svih muslimana, dolaze u Džavi, koji je fart, ne fart, dolaze neko naše naš jedinstvo koje, koje moramo da imamo. A ti ćete, sitnice, si, da li dizanje roku, da li vezanje ovako, onako, dole, gore, napraviti čitavno svar. I zbog čele Ubinsana, Isto kare su uljom, momci, mene više u drami, ovo to ja, volim na disko, niko ne sveđa, tamo svi zajedno plešu, tresu se, razumijete, razvaljuju, nikog nikog ne odgira, svi se svima smiju, i nikog, nema toga, to je mrko gleda, uđi u drami, onaj ga mrko gleda, onaj reflektore upalio, onaj, je se sa onim gotovo halalio da vidite, on gleda kada je tako dio ruke, kada vidite ono, što je onaj raširio, onaj vidi kako onaj stisnilo ruke, jednu noge u jednu utrugu, onaj kada ona je vidi što je onaj stomak popočio, što stomak popočio, onaj velik, što ona je onaj stisnilo glasbo stomak. Samo maha ne tražimo, razumijete? I da, kad draga mišto, tola, če, žami, što dolazi čovjek, što što Allah na pada, mi maha ne tražimo, mi refaktore, glavno Očeka je ti špivom ili ti u salijak i došli da gledaš i ti gledaš kako klanja. Razumijete? Živaš ljudi, on dođe u žaniju, ali njegov namaz niče mi ne prijedi. U mojom mjestu gdje sam ja rođen, polazim jednom i tamo mi je jedan završio i su dne počeli džomanski. I ja ulazim sad u žaniju i džamija kula prijučno, onako ja u zadnji sav ulazim. Kad onaj to mene, što je gore, u sako isti od mene, počeo da planje, ču je čuo i zanijeti, prvi reka, klanja. I filo se Sviru se okrvim, onda pinu, gleda u me pripozna. I onda nastavlja dalje. A ovaj drugi na Etehijatu sjedi dole i vidi sat u na džamiški, gore kuva svoje ovdje stoji ovako. I on gleda sam ovaj sat i gleda svoj. Na Etehijatu svoj sjedi, mi je malo. I prati, ja dolazim u džamiju, prati. I onda uzi ovako i navija na prvo džamijskom satu. Hvala koga njegov nije uvijedu. Na Etehijatu sjedi. <laughs> <laughs> <laughs> I možete misliti. Kakav je njegov doželja namaza? je, on ne kući je ugoda, u kući se to osporili, velo havla kato osporio ono i kontro, kad mora, razmišlja, to tako nema, kad mislite namaza, zavijete. E, to je problem, zato nam treba više bogobojalnosti u našem djelu. A iz bogobojalnosti onda rastu sva djela. Iako je bogobojalni sad, potrebno moraju djela i član. nas često kažu, Boga ti, Nema veze, imam to, znači, klanjati posljedno, pa nije to bitno. Bitno je kao da je srce čisto i da, ja, da sam ja fin. Pa ako je srce čisto, ako u njemu imaš ta lijepo kogo je oz, ono mora da izdese ima nešto dobro. Čime čiste srce, odmah moraju da vas poznaš. Čime čisto i dobro srce, moraš ono da klanješ. Jer kome je će trudno zamaltiti nešto vat koji ti svi dali? Zar moraš biti čistog srca, a lahko ne posti Čistog srca treba vas Če se umorebi čista src? Ko nam je uvijedno da ono ne? Zato ja niko tvoja ne mislim. Misliš sebi, tebi je najkorijer. Svi u džami, a ti hore I sebi kao u džami, niko nema tvoja ne mislim. Pa sebi niste iz Ti samo da učetne. Pa, svi mi ovom radimo na teme da dođemo, trudimo sam ba, znam ko će jel tako doći, ali može se truditi. Dakle, sva ta dijela, kao što vidite, nastaju izboko bojaznosti. Kada Allah što vam govori na manu, kada je zaista namaz otvrat odružni odrušnji nevaljali djela. Dakle, Allah je namaz namo dao ne kao teret, nego da se radimo njemu i da nas pokrine da radimo dobra djela. Da nas učini bogobojaznim, da je mogli onda nešto urati dobro. Zatim vidjeli ste za poska da govori, da naređe vama kao i onima prije vas, i što kaže na kraju, da biste postali bogobojazni da biste postali bogojani za to je post propisan. Jer ako ti osjetiš kako si glad pred onaj samifta, onda ti tek tek razumiješ svoj komšiju, razumiješ onoga čovjeka koji ne radi ni on ni njegov sin i niko od porača i onda ti kažeš: "Allah je meni dao da ja i moj sin, moja žena radimo. Hajde odvojimo jedan dio za ovog našeg komšiju kome niko ne radi." to je dio taj posta, stvari tebe osvešlja. Ako imaš Bogo bojadnost u sebi, pa ta Bogo bojadnost taj komost, ona taj komost mora da na neki način se refletira u društvu, mora da nešto, onda učiš li za nekog razumijeti? Oni ovako, onaj, ja sam super dobar, što me ne briga? Znači, ne može. Znači, nisi, nije, nije te onaj Bogo bojadnost u Nije, nego ti to sam misliš. E sad je značajno, da budemo mogobojazni, da to je značajno da taj djelaj se mogobojazni Zato su sva naša djela skopčana sa islamskom makidom, skopčana sa vjerom. Ko nema vjere, on njegovo dobro djelo neće ni biti primjer. Samo djela se primaju sa vjerom, vjera mora biti pokreta Znači, glas to je čist vijet kad dolazi u džaviju, kad nešto radimo, kad nekome pomažimo, kad dajemo, to radi Allah radimo, a onda ovo Na profsima, ne bude učinjeno kod mašerijeskih propsuma, ne možemo nikak očinu. Zato ne moraju jedni da radi kako očinu, nema gleda namaz kako očinu. Da ću zna kako se gledaju, moraš propsu poznati namaz, razumijeti. Kad učiš suru, da znaš suru koju učiš. Ne moraš govoriti što tamo pjevati namaz, razumijeti. Mora čovjek hakat to znati. I te kar islamsko lema, to su dva krila. E sa ta tva krila, sa va i, i glas, penje se naše djelo. Tica, vidjeli se, samo jedno krilo, sjeci, ona odlapada. A vi on, ona jedan, vidjeli ste ono krilo aviona, otkiniti, nema šansa je da on aterira kako treba napisati. I on će profilati, otići, ona je negdje tamo, u, neću njivu i tu će izginuti. Znači, moraju oba krila da budu. To Allah pokazuje putem ovih ona, putem ptica, a vidite ovo, naša dijela jedino kažu, ona se dižu. Zato kaže kažem, poslanikali salam, ja volim da postim ponedjeljkom i četvrtkom, jer se ponedjeljkom i četvrtkom naša dijela uzdižu do nebeskih visina, dižu se almaru, kako se dižu pomoću ova dva krila i hlasa i salama, i ako se ona ispravna, ona odoši, odoši i stavi ono onaj koji po ispravnom poleti, onaj koji nije sleti nije ni poletio, razumijete. Tako da mi, mnoga naša djela, nažalost, mi ostanu, nismo ni poslali do nebeskih sfera. A nama je, kako bi rekao, vrlo biti da ta djela dođu do nebeskih sfera i da je Allah tu zadržila, ne da se vrati i sposti što dođu gore, razumijete? I molimo Allah da naša djela dođu do nebeskih sfera, da se otvore nebeske kapije, da je Allah šanu primi i da naša pomojazna bude na Ninovu, da budemo od koji ćemo slijeti, Allah će došaviti njegov Kur'an i Kerim za ja ti poslanika, samo vam molim, samo da ćemo snijeti ono sve što je afirmativno dobro. Hajli, eto, molim Allah šeštom da vas nagradi u za vaše prisustvo ovdje na ovome mjestu. Drago mi da sam se družio, bar u ovo nekoliko trenutaka sa vama. Molim Allah šeljšam, da odravi naše bolestne, da se smili naših uvrli, da nama da svako dobro, da nas dačemo iskušenja, nasi i djecu i da nas učini odvijenika u koji će živjeti i umrijeti sa je tako imam u svom srcu na svom jeziku i u svom životu je praksi tako ukoo blagodara vas da ti mu ali velakum sallallahu ala sayyidina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallamu alejkum alejkum assalam